Assalamu ale rasulillahi Muhammedin wa ale alihi wa ashabihi. Këm t'i ndjekim me ihsan në ditën e gjykimit. Allahu xhenna wala khaleron. Me këtë pretendim ne thala kërkoj. Na shënojmë po vazhdojmë edhe sot me lenin Allahu xhenna u ale me disa srimin dhe transmetime të citat në parçjellën së si jetonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brenda familjes së tij. Dhe kemi thënë të në vëzër se jetë e përgamberit Alehi sallatu vë sallam ka qenë një që përshinë të gjithë aspekt të jeres. Ashtësikur që ka qenë shambull në adurim dhe besim, ka qenë shambull edhe në adurim edhe në sakrific, ka qenë shambull edhe në komunikimet e tjere, ka qenë shambull edhe në poqë edhe në luft, por ka qenë shambull edhe si familjar, si bashartë, që njëri shtëpisë e kështë mëra. Shtë të ndaj kërë ta tajtojmë biografi në pejgamberit a lehi sënatuosra njërë që të kjenë parasyr gjitha këto aspekte. Dhe për hirë të kësoj gjithë përshirion, që kërë që dëni një mishkëput nga i rrje dhe zakonshme biografisë se pejgamberit sëllë dhe sëllë dhe sëllë dhe sëllë dhe sëllë dhe nuk e inkuadruuar tashmë dhe një aspekt të të, të që zakonish nuk të t Andaj i më duke marr disa aspekte nga jeta e tij familare, si jetonta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në familjen e tij, si ishte familia e tij. Atë pse padyshum se kjo temë kërkon një trajtim të posaçëm, një cikël të veçantë të trajtimit. Mirëpo as pa kohë disa aspekte më rendisë të mos më të ikalu kët anë, të rendisë më të jetës së tij kur ne po flasim për njohjen e pejgamberit alayhi wasallam. Në gëmënës të familitë i ka qenë shtëpia kuajë të në të në aspektin e komodititë të ratisë ishtë në shtëpia vugële, ngushtë me kushtë modeste shpeshë herë dhe me munges të gjëllave elementare mirë po në aspektin e lumëturisë dhe knacisë ishtë një, një shtëpi që do tëtë nuk e kishtë të të shoqë në vetë në këptimin pozitivë një taj përgameri të alihi Sëratu sa me familje të një jetë me dëvertërit shumë e këndshme, shumë e këndshme, e lumëtur. Ande dhe Zotë Gjellewala për i shambull për neve. Dhe një shtepi këllet zohet, fjallet allaut, dhe zbret shpalja, dhe banurja se shtepi është njëri me i doshnja, dhe Gjellewala për të qëmë se shtepi nuk mund dhër, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Domthon, idealën kuptimin e asaj që ju njerëzore, nga se nuk do të ishte atëshambull për neve. Mirpo, ndodhin në çka shtëpi edhe gjërat ato realisht, ëh, kanë bim aspekt njerëzor. Kishte nganjëherë edhe mospyetime, nganjëherë kishte debate, por ato gjërat tiro ato e bën interesant këtë jetë, por nuk dil ti asha korridave të dashurisë. Kjo është më rëndësia, po. Po fakti që ndodhte që këtë shtëpinë për gamber, a le të sa më doni mos pyetim ondosën po garderë me me ju kthi fjala pejgamberit aleyhis sallam, në shkrimin ti, e tij, e cëmëri kët nuk mund të më përballu si duhet kjo shtëpi në pejgamberit aleyhis sallam. Ndodh edhe kjo. Mirë, po nuk del të jashtëa korrizave të dashurisë dhe mëshirës që ishin baza së një shtëpie të të ndërtuar mbi atë që Allahu xhe lloraj është i kënaqur me të. Në mendje në të ndrugozëm uh kur të çasem në familjen e pejgamberit aleyhis sallam duhet të jetë një çështje e balancuar. Jo që, për shambull, gjdo kështë të merë nga kjo anë e jetë nështi atë që i përshtatët. Dhe më thonë, kër bëzë fjallë për dy qifte, dhe mënë burin dhe gruan, apo, e kamë për obligim që sësli të merë nga jetë e përgamerëzëm për atë që i takën. E jo që, për shambull, të marë nga jetë e përgamerëzëm atë që në konvenën për të kërzu tjetër që tjetër i mirë më nebëmë. Ne këmi marë, dhe m I kujtojse pasronte shtëpinë ti, e tij, çapt rrobat e tij, por që nuk ishte gjë që e bën të domon kuptim të asaj në dyshëzardhushme dhe kishte prioritet. Por e bën nga mshigra dhe bën nga bashkëpunimi me bashuritet ti. e tij. Mir po thot Ajsha, kur thirtë e Azani, vin të gjitha shkonin në xhami, nga se kishte këtë prioritet. Në këtë fund që i takon një burri që tash nuk kishte obligim të mrrasi pejgamber si burrë shteta si njëri i madh që nia kishte nevojë për ta. Në në tjetër, on, ne kemi përligim të sa marim shamut pe i gamërsham, që t'jemi modest në familje tona, t'jemi në shërshum, t'jemi mërëkuptim, t'bashkunojmë, në më honë me familjen ton, me grat tona shtëpe, për më mëmbajt në familjes, ma gjithë pasërjin e shtëpis, mirë po duke mos t'i kaluar kompetensat dhe prezit e gjda individi branda kësaj shtëpije. Andaj të marim pa këdhe onë tjetër që është mirë me marë parasysh, për balansim. E se ishin gratë të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Kërës të burri, e se ishin gratë që duhet e kjo antjet, pa dëshim e prezentuar fërbalansin të këti prezentime. Pa dëshim se gratë të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam janë një model dhe shembeltyr si duhet me qenë një grua në brenda shtëfise sajë. Çdo gjatë domthon për kushtimin e saj, duhet të jetë respekti i saj, duhet të jetë ndëshrimi uh, i saj, duhet të jetë kujdesi i saj për familjen dhe, dhe burrin e saj në përgjithësi atë. Kjo don, po dyshim, se arrim të gjatë, se është jeta e gjatë ka pas raste të dëshmë, ka pas edhe shumë të mirë, por ndum i parë disa aspekte që na shërbejnë në këtë uh, përgjithësi që po mundohemi të dawn. Domthon si me edhe, e balancuar Dhe gjdo kush me moan nga jeta pejgamerës në ma që i takon dhe a ja që i duhet. Uh, gratë e pejgamerit, sëllë a sëllëm të në nëzër, ishin këfille mirë gratës i gjdo grua tjetër. Mir Palajxan Leora i përzunë që ti në gratë e pejgamerit arihi Sadhusan. Dhe posa u bënë gratë të ti, atër ato nuk ishin gratë tjeshta. Mirë po bënë nënët e besimtarde. Andaj, Gratë të pejga mërëson, njdo grua që e ka mërtu pejga mërëson, nëhon, më me aktë të kurorës, me marveshje, nëhon, të durë dhe janë përsu kushtet që të jetë të gruja të ti, realisht ajo është edhe në në e besimtarë dhe. Andaj, nga gjitha këto aspekte, si grua në shtëpi është shambull për gruan, si grua, mirë po edhe përnevër shambull së në në në jonë. Ndaj, me full për gratë të pejga mërëson nuk dëtët me full vë aspektin e gjenistëm lorë po do të flasim për, për një grua që është model për dy gjenit. Farë është nga çdo aspekti i çaosënd. Fillimisht ne apo mos si ti e kequn me kujdes te për to. Domthon na aspekti të dashurisë, respektit, mshirës, ndihmës për krahas. E këto si e këthenin këto si domthon e kënen këtë mirësi të pegamelit aleis sozo Për për ja pun, sabër, a kështu pardoni për ti akuzuar fë garantie për gambat të ushëm buket punë ti e pegamë të mos pasaport apo ato mund duhen të të më dërtet në nivelin e durt të bashkullimit dashnisë mshirës të kësaj rradh ajo që kuptuat në të njëjtën bashkullore është se ë grota pegamë do të sam bi gjitha krahas angazhimeve të shtopis obligimeve të lira qifësin si grota po si qeni njerëzore, prioritet për të të këshim për gëndonin sallallahu a sallam. Ishtë aj prioritet. Dhe pa të shumë se sësli prej dy gjunive, ma shkullë dhe femra, i kanë prioritet të vjeta që presin të tjetën me respektu. Për shambull, prioritetet që i ka burri dhe prej që gruja me respektu, nuk janë ato që i ka gruja, dalojnë në këto prioritetet. A ne prasë a rrimë që priorititit që i ka tjetëri, me i respektu, pra që edhe, raniësht, shkëmbim, bashkëpunim në ndërtimin e shtetjistë. E gratë e pregambin, e dinin që ka a i ka dëshirë, i dinin priorititit e të ti, anë ne i respektuën nëto prioritit duke i bërë edhe prioritit e tyre, përbol burit e të tyra. Dhe këja bënde pasaj që dëshluja tjetë, dhe dhe dhyanshme interaktive, një, një, një, një dëshluja që la nuk burëndë nga një anë, Nuk iso një kashë, mishë, ishte, ishte dy kashë. Në në tjetër, grata pejga mirët, sërë sëllëm, të vërrundër, nuk humlin kohën, dhe nëse dy kushë përshamë e ka burin që për i rënë gati për do për kujetës për do për do për do për do për do për do për do për do për, e tash në ullirun nga disa obligime, se ka kushë i ban disa për do për. Njo, absolutisht, mirë po ishin të angaz Ato e këtëri në adhurimin dhe Allahu Gjellohë, që kje e këna shtë syrë në pejgamerit sallallahu aleyhi sallam. A i donë të me i por në adhurim për kërshim dhe Allahu Gjellohë, dhe i bende përshamme së jamme dhe gjujerijës, rradi Allahu ta'alana. Gjujerija është një nga gratë e pejgamerit sallallahu aleyhi sallam, e cila rralli është burantë nga fisë i ben i mustallik. Dhe onë ishte, ishte në origjin hebrenje, një popasek shëpërnu ishtamin dhe ishte bërglu Një ditë Pjegamini S.S. e la në shtëpej, duke pasi që e fali Sabahën herëtë, e la gjuverijen të ullur në faltorë në sajë, breme shtëpistë, duke përmenda në gjëllë në vëllatë. Doli Pjegamini S.S. këllë dhe punë të zakonshme medine, anë në takim me paj, me njerëz, më simë, u dhëmë, dhe u këthy dikur dëmonë në kone paradites, o disa orë, mas i shikselon, ullurëtë. Kur'ani e jet njëjtën një pozicion ulur duke përmendur angelën e Allahut. Ai tha, kse gruaja ai e duke qëndruar këtu, për asnjë kohë të lagta poja Rasullullah, bën 10. Pam një grua që thonë, domethënë masabaut rënë u në banë këtu dy orë tre orë. Sa është kjo motiv pas sa që do të dini mungesë anësh në shtëpi burri pa pritës më ndihmë, pse? Ka së rali është kuën po e ka lënku në ibadat ose ka lënku lezim, ose ka lënku në punë të bishme. Për në në këtë aspekt, nuk heziton të që, timshiran të që, ato onë që kënështë ta, tashbetin mongë të shtëpis, me, me i përkrami, me i përkrami, me i përkrami në gjithë krahë në fërë. A i shërra gjallat të arana, kallë të namaz nëtë, dhe një ajat, e kalën të të natën të këqajtë, me një ajat, gjëtë natën fali, rrët gjallat të Zeynep bin Makhzum, bintu Makhzum. Ne peqem nga Peqamson që realisht ska çetë, ne peqamson po stramoj kaq shumë vite, e ka marrëto peqamson kaq shumë vite. Trimë ka lart me peqamson duke ka vdeqë, ka ridhillallahu ta'ala anaa. E ka pas samin umul mesakin, nëna e fukarave. Çaçi kanë në fukarave u kan dihmun, apo keçë ka pas, thonë, tash e ka pas samin nëna, kaçi ngroshë ambull. Kaçi ngroshë realisht se kanë këçë produrat, mirësinë ose me vë nga një, sikur se mduhet për shambull që ndë një grua nga këtë kuptimi i biografi se Pekamason në për esëmë që shukon Pekamason pove që shukon edhe Aisha apo, si, nëse ka që që që për Pekamason si ka që pra, si që si për në baj si kështë të ndjetëarët RA si kështë të ndjetëarët RA në në në në shruoft për graët të për gëmërit RA në hunënë thonë bëvëti burë për gruan sikur se Pekamerson dhe xhadija dhe elbuaj po ti sikur se ka qenë ajo për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kuptim ajo është e allahut uh muslima sikur se kanë qenë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kuptim të adhurimit në kuptim të bamirësisë ashtu të roza gratë pejgamber san ka sakrifikuar shumë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është për shenjën allahut po shumë këndrua për por më pason njëjtë me strova në varhri njëjtë kohë të gjatë as e pas mundsi me çin grua pejgamber san edhe po me pas mall Është ta, që është një ushtim nga më elementor se hamdi kush apo. Tre mujitot Aisha nuk e mban mend se ndoshta ndodhi me shkutrë mujit edhe nuk gximim në shtëpes. Skejon apo. Rama na. Që është sakrificiz. Madje Uru ibn Zubair radiullahu taala anhu e ka postë e ka postë atë ze Aisha. Ne ka mtut për Aisha shumë radiullahu anha. E neeti ka thonë o teze, on a préoccupé parce que c'était bonication du hadith. E kuptoj. Sei që sheh grua pe gamën e ashom dhe kem thurë shtupit të, padyshimë e kuptoj pse ti hadite. Mirë, edhe poezi po din shumë, e kuptoj pse po din shumë poezi se një çike të bëkret, u bë kaçil më dur shumë i i junj me një në njurë gjush njurë rrobë. Dhe prior në rrobë ka ditë me ta me ta kthy njërin, doon do të thotë shokë, 15 shokë mrapa, atë në ket gjush mos bbyshë këto me rrobë. Këtë më amna që si një yorë prëora raba. E kto asha ka të zhgju nga baba e së babë. Atë kuptoi edhe kto pse bëti. Amë Meksin këmso. Puzin ilaçe, çdo skuadë diçka që vet di kur çush këto din shumë marrë ilaçe. Kto këmso. Atë kuta këmso nga pega më shumë. Smuaj shpash. Sepse jam të kapos, domos provoj swoj shpash. Madje bon ai smuaj dyfish më shumë se diku tjetër apo. Nëse i dhem te kry dikujt, aty i dhem te kry dyfish më shumë dikujt ato. No, tjetër, thot, Aisha, Arana, thot, Aisha, kët, në moshën e saj të vogël, djesa mua e ka thënë fësh më shumë se kushtet e trupit. Kuptojmë të thojë që të jetë shëmbull për ti, thotë. Strohuaj që këtë model për tjetërave. Atë Aisha e gjallëta Rana, atë komsuqet nga trajtimi që i ia bëja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Aisha vetë për këtë moshëre kur ka qenë para vona. Pejgamberi ka thënë diyetat, ai ka shumë marrë. Atë devin delegaciona me vizitu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për do Islamin apo mon konsumete. Dhe pa të shimë se vishin ka gjithonë, dhe kër kuptojnë se i smujt për nga mështom, atë të thonin, te knakur të i kushtë smujt, kështu të ne ekem këtë ilax. Në përnoj, do në popoj të kanë, lërda i të rritën e në shërim, dhe shkëmbimi i njerës në kërëtimo shumë efikasnë. Dhe une merja atu zime, pregatizja uqshimin, pregatizja ilaxi për nga mështom dhe jepja dhe, kështu, i këmsu shumë receta për në shërim apo? Ka qenë kelletë për te Parana, ba më spërbu vë also më të vë sag proudit, vë varfri, pasaj nësprova, pastaj ajo Shkja u spërbu në ndirë nësë, o shtif për te vëch së shgryja për pë replied, së llullay sal e do att�ë për me shuku. Sa nga kanë drua atëdo, sa nga kanë borësan për atëdo, sa e këkanëajtërgatë për për pagamelit sell e allasajtë, al e dë se Kështë, saj, të, të, të, të, të kush, përlësia, ka nga i të침ëtë për archiës për të härCpingë, dhe uh, Përjezi një grua pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për boll shpallës si do sh të thoshte fjalën e saj atë. Ato e, başotur, asfutur, që mështu, që dit, e kështu, dit, ka pas pejgamberin shtëpi kësisht. Shumë ardhte e zbeshtoi këto i ka transmetuar. Pas shumë ditë, ku është shumë ditë ta çka ka vënë pejgamberin shtëpi, mos më qen gratë aty sallallahu alajhi wasallam. Ne kjo është përjezi. Prandaj më të mëroja të dospiqni privilegji që kanë pashtë groh dhe burrin që e kanë pas, do si që nuk më porona tetë. Ona përjezi A ishtë e radhjallaj të elënë, ka të zmetu, heq ma pak se njëtë katërët në fesë, për në 25% fesë. Kejt, një qënë përçin nga e që ka lëmë për i ka nëmërësëm, për nëmënat është, kejt sahabët, me mira sahabët që ka në pasë rasin me pa për i ka nëmërësëm, me në, në gjubë i ti, ka të zmetu, men janë, a ishtë janë njëtë katërët i veqë vetë, e sa është Ajo ka qenëtuar ditën shumë pa. Ne kanë kuptuar për çështë këtë abonat që bufjet me shpalla ndo që ndoona. Ja morëm simetri, për të msimet. Së kanë pasur me kon, me kon shembull, me kon, shembull për të tjerë. Dhe gjithë kjo e bën interesant, realisht atë uh, mozaikun e jetës mirë që kanë pasur po, me anë. Po, ajo është kujdes për to, është atëngudit për ta. Po ai ka dash, po ato e kanë dash. Po ajo është kujdes për to, ja të ngudit për ta apose valloj interaktiviteti interesant një bashkullimi shumë mes, një paljë, mund, e, rralisht, investua, në, më të themës di polo apo ndërve pejgamber son domun realisht kishte motive të për kë më investuoa për kë më më kujdesni për shkak se radhë shtaguën nga pala nga ana grot pejgamber sallallahu alaihi wasallam ndonëse harrojmë se grot të pejgamber son po dhe më shikojmë apo grot për grot shum apo ja është e gjithë diçme në dhe ne nuk përprohemi e as nuk ngushtohemi ku flasim se pejgamberi për të më shumë si një se një grua. Asonë ardhim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në disa aspekte njëri më specifik si dërgumi Allahu te wala dhe, dhe shëmisë e grove që ka martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rani është kanë cin gratë shtyra të mosh të martuar ndoshta disa herë, gra që kanë pasur fëmijë, gjithatë këto i kanë martuar pejgamberi Zot. Vetëm Aisha ka qenë e re atë. Në grua që nuk është martuar asë njërë, para se si më posë për përgëmër e virgjër, ka që i vesh a isha. Gjithë të gjithë ka që në martu me. E mësumë për nëzajnimin. Ka që në martu me, një që në martu me, për plakë, vjetër. Në tri mujët të kërruve që më vedhëm kam tek, ka digja njëzët vjetë gati me vjetër se përgëmërë i sasënë atër, ose pësë të majtë. Gjithë të gjithë ka që në kështë atë Kujdeso për to, vetë ato. Kujdeso për pejgamberin. Da, ajo ja që është intereson, për shemb, ë uh, ato problemin me që në ombre ekshes shtëpia, edhe pse nuk ishte vetë me hapën. Domethënë, ë fortë që është gruaja e dytë, e tretë, e çdo radhë, nuk bënte që në kuptues se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ë uh, nuk ka nuk ka E, për kushtin dajsaj tashmo radhes e ka marrë grundtë të tash, grun tash komë blank absolutisht apo shkaci në letër aşën radhiyallahu ta'anha përshëmbul kashere apo edhe me pronucë të ket edhe ato tjera gra që janë brenda familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirpo e pranojnë se ishte ajo që lutje lore e, e zotë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndaj duhet sikuan nga gjeth aspektat Fasjet e ngrohtë të begamirës alfa. Nëpò po, më përjashtua aspekte që neva na pëlqejnë dhe mora spihet që pëlqejnë po, në selektive. Pra Kjo Njër, e pamundson përfitimin nga këtë shemb japta. Kjo e pamundson përfitimin nga këtë shemb. Prandaj edhe gjatë vegamës po, kishin xherozin. Nuk mund të promovoj me u që sa ta xheroz. Mi për çëlozi. A një ditë jetë në begamirësh, ai bën të bardh, ai shkakton probleme, jo of. Është brana ku ju të dashni në të respektit, mirë pa, e shpranët anë që është nërmale për njërënë, dhë në këfet saktumë, dhë në këfet saktumë, dhë në kësh këfini, dhë në di këtë me shkuafënë, dhë përse, rëaleshtë nuk e a pasë Aisha R.A.T.A. anëha, leta të. Në në e thëtë për gjuveljen R.A.T.A. anëha, e gjuvelje që thashka që që që që që që që që që që që që që që O shërog ka qara te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kërkuani fardhë një ndihmë për ta, të thotë se kum po, çm ka përcyu. Atë kuptim se e ka dhënë zovuj kur ka kapojse bukur ka mundsi çë, do të them, tash për arsye të caktuara mund të që me konë ndaj një tash partnere e saj jetë në jetën bashkëtorë. Ka pasur dhezi. Me ka dhënë po se ka buqë me i shkaktuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për arsye familje probleme, ja më ia përmbys prioritetet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kështu merat. Andaj Rëkisen 순 me vër её bëjnë se nore či fmidhish të sus pori su bëzhtajunu. Gek e, fin krilësë umë vë ô dieselnipjë, abhë 159' rëkë nuk gjithë mandetë我們 këtë nuk hizitu me pojë jë úqshbëtëje amë rëkken kryta us Antwort na për korënu më që në këtë arrombją Nisem urlë të sëamë për korënil sve më që i përdo gëllit Shumë asë bë në mijë Roger S.S. 7 me për e njësë this runë Kër alajjështë e plotë dor atmozaikun e një familje të suksesshme. Prandaj ne kur të marrim shembull familjeve që mëson duhet ta marr në mënyrë të balancuar. Po, domthon edhe anën po, po, e peizëmson, pa donë ne gora wafat. Pa donë edhe këto anë gjithson e atë të bëhet e balancuar. Mirpo me marr për zgjedhje vetëm apo për shembull një burrë me marr vetëm nga gratë pikë vetëm një aspekt kujdesit, i pa mos jap as një, për çinë në bot duke kujdesë që këto pegamës të, të më grotëti, të ti, balans, të balancë, kjo është e pa drejtë. Po edhe kundërta. Një grua por më thon burrëzvat, shikoj që ka qenë pegamës në kafshi, ka sollu për shkakun, po. Po po kafshi, në fokujja po, kafshi. Një grua që kanë 3 orë ulën ka bu dhikër. Po po. Atëso ti që nuk e krym këtë punë sipër ti çka bën për shkakun në këtë punë? Për shkakun, po. Duhet të pos balancë. Nëse gruaja është angazhuar për të vlerëtuar punë të bëshme, kërkim të dijes ose punë të bëshme në ibadet, edukim të fëmijëve, atëherë patjetër se burri ka obligime hyjdur. Për shkak se pejgamberi ka thënë kështu. Ai dëtor balancim është i mirë. Çdo ekuilibër është mesatorë kërkuar. Çdo debalans vallësh pastaj e shkakton që çëslla palë me i kurzuet çetësh pala që ja mundson me i mbulut me të vetave. Në gryja kërkon gaburri me zbatuar obligimet e saj. Par fërra syë, dhësë nga le për imbulu, ato që ajo nuk i izbata. Patebure gjithë atë të dhëmë, kërko nga nga grija qëtë të të idealet, në nivellë në durë, të përrisi, e kështë të më rratë, e ndërsaj, se kërë as, përçinë në madhullë, madhullët asë që e ka përbën së familisë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shambull Soma disa pika i prezantova veç për shkak që shambu, që këtë, qëmë, dhash, më prezantu kët po, e balancë që shambull, si ka thënëta balansum, dorëshambull për kët, ka shumë. Ne as kë më do të mëçi një cikli i veçantë i njerëtave, më po, mesazhi i kësaj njerëta ishte se si balansoj, si balansoj jeta brenda shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur, së çolli, shërbëta tjetër. Dhe kurse asulli ishte në në gadishmëri me i e, respektu prioritet e kërkesët e tjetërët e kur kjo e bënde prat, edha e bënde për, për këtë dhe këtë shkëmbeshin e, shërbimet dhe dashurija dhe respekt të ndërësial që kemi marë për të jadën e të kaluarë. Allah Gjallona u dhërë u në rejtë dhe Allah në më ndërë që mëndërit kjo shtëpi që Allah e ka pastruar dhe e ka ngritë dhe ka bërshamu të jekëmët vërre një shamu ideal për neve të si duhet një mëndër tu jetën familiare branda katër mureve të ështëpistë. Allah ushuleh për mëndër, kaqë për sadënë takimë arshëmë, sallamëna muhammëdi lë alë alë, sallamën të sallamën të sallamë.